Okej, välkomna till bloggen och, eh, vad heter det, Nicko med vänner, Det här specialavsnitten vi har här på bloggen. Och dagens avsnitt blir ju Dungeons and Dragons, som ni säkert hörde i senaste biten av Nerdiness. Och med mig har jag mina goda vänner, Boffe, Fredrik Eriksson. Hallå! Och Mattias Cedersjö. Hallå, hallå! Ja, jag tänkte ganska snabbt börja med en snabb fråga bara. Vi kan börja med dig, Fredrik. Hur ja. fick du reda på Dungeons and Dragons från första början? Hur kom du in i hela? Ja, början? Nej, det var faktiskt i, uh, i... Mellanstadiet, högstadiet som jag fick reda på. Men jag hade inga som jag kunde spela med. Nej. Det var med som jag höll sidan om. Gjorde bounce. Sen när man kom upp i gymnasiet, då träffade jag lite mer folk. än skolare som jag spelade hade grejerna hemma. Aj, ja. Alltså, vi spelade lite så här oseriöst sen, är det liksom, sen särades vi och sen, Det är typ nu de senaste åren Som jag har börjat spela ordentligt mm. Ja, jag vet exakt hur det är För jag började ungefär sam på samma sätt Men för mig började det i, När jag i skolan Högstadiet Så en polare, han drog igång Drakade demoner som vi fick testa Och det var ju så här Ja, han Hittade vi på regler lite som Han hade böckerna, ingen av oss andra läste igenom böckerna. Sen hittade han på reglerna som han tyckte att passa. Ja, det, det Men det. precis, det var liksom, det var helt okej. Okay. Vi fick många roliga historier därifrån. Och sen därifrån så, ja, Drakar och dämoner. Sen hittade man ju, började, när internet blev populärt och började man ju kolla upp, ja, Drakar och Dämoner, nej, här är ju någonting. Dungeons Dragon så då bytte vi helt, eller bytte jag helt till det. Men jag hade ju samma som dig där att jag hade inga att spela med. Nej, det, liksom, det var inte så mycket internet på den tiden heller. Nej. Som det är nu. Det var liksom, man kan ju bara ut och söka på internet så här, närmaste rollspelsgrupp. Ja, precis. Liksom, och skicka en fråga om man vill vara med dem. Men förr, då var det liksom man måste vara tvungen att känna någon. Ja. Det var inte fram till någon mitt på stan där senast rollspelar du. Ja, precis. Nej, och det var ju så vi fick igång den här gruppen vi har nu för eftersom... Jag hade köpt på mig en massa med böcker och ja. satt och läste och så var vi. Det var jag och så Emil som spelade i vår grupp som satt där och bara. Ja, ah, men det här skulle vara kul och så började jag snacka lite med färnan också. Ja. Och bara ja, ah, men, vi, det skulle vara kul att spela någon gång. Och sen drog jag ihop det här med Joel och alla andra grabbar. Och sen började vi spela och sen. Jag och sen uppe i ja, precis. Det var. Då hade vi ju spelat tredje äventyret och vi hade spelat lite innan. Men det är också så här. Precis, och vissa personer som inte jag har träffat innan eller kände så där har jag ju fått nu efter Dungeons Dragons-gruppen som Albert, han hade jag sett på avstånd aldrig pratat med förrän uh, Arvid och de där bjöd med honom Hårsta, uh, han uh, var, hade jag aldrig träffat det var ju för, först när jag träffade min tjej och hon hade någon kompis som hette Hårsta som ville spela Dungeons Dragons uh -huh. Uh -huh. <laughs> så kom han med det Nej, men skulle vi bjuda in den tredje också? Ja, Mattias, hur kom du in i Danny som ägst Ja, uh, jag är ju en, en gammal man, uh, <laughs> för att uh, jag började spela det gamla svenska Drak versionen som kom kanske i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Mm -hmm. uh, och uh, spelade väl, men när man har i tonåren, började man väl spela. Uh, ett gäng kompisar, uh, lite grann samma där. Vi använde regelböckerna, de gamla monsterböckerna och grundregelpaketet som fanns åt till den svenska versionen. Och sen så byggde man om, gjorde om lite, hittade på egna äventyr och eh, improviserade kan man säga rätt mycket. Eh, regeltolkningarna, de var ju inte så utbrett som det är idag. Jag tror att det är mer avancerat idag. Ja, det har ju gått lite fram och tillbaka det där för fjärde edition var ju väldigt mycket med gubbar och sånt, så att man skulle ha miniatyrer. Och nu femte edition som är nu då, då, är det ju liksom en blandning av både fjärde och det här med gamla, tillbaka till gamla stuket igen, där det är mycket man ska eller förklara och hålla på. Så det är lite skönt med den här nya som jag tror kommer vara riktigt roligt nu när vi verkligen går in och kör hårt med de nya böckerna. Att vi kommer, det kommer vara väldigt mycket mer rollspel än vad det var tidigare. ja det är mera. Man får leva sig in mer i gubbarna. Ja, precis. Spelet blir ju roligare om du använder, alltså om du verkligen bygger upp en, alltså en känsla för den karaktär du spelar. Alltså, ja. Både alltså med bakgrund yrke och försöker liksom spela den utifrån eh, liksom ja. de förutsättningarna. Ja, precis. Jag har en det var min andra fråga här. Hur viktigt är det med bakgrundshistorier och ordentliga beskrivningar för ens karaktär var min fråga här och då tänkte jag också lite, som sagt vi har ju alla personer är ju olika men jag är ju DM i våran grupp och vissa får jag ju 3-4 A4 av och vissa får jag hitta på A4. Hur är det ni, tycker ni att det är viktigt att var och en får skriva egen bakgrundshistoria eller... Jag tror att det är ganska bra att man försöker hitta en karaktär. Sen tror jag inte bakgrundshistorien behöver vara overkill som en del vill göra det till. Eh, för det kommer du ändå inte använda i själva spelet i den utsträckningen. Nej, precis. Eh, du kan skriva alltså, en hundraårig släkthistoria men den kommer inte du ha så mycket användning för i själva spelet. Den kanske är kul för dig personligen men inte för själva spelaren i sig. Däremot så tror jag det är viktigt att man kanske tänker efter hur är den här rasen att spela? Hur är liksom den, den, den rasens karaktärsdrag? Vad har jag för yrke eh, och verkligen försöker ut efter det spela karaktären. Att en eh, människa på ett sätt, en alve på ett sätt, en orska på ett sätt. Eh, vad du nu väljer att spela för karaktär, alltså mm. att man försöker spela ut efter hur de är. Och inte att är du en onske karaktär, då är du inte sitter du snäll och gör snälla saker. Och gör du elaka saker är du en. Trevlig karaktär, då spelar du den efter det Eller liksom mm. äh. det, är, det är som Vad Mattias säger, det är, det är liksom Man ska inte göra det för stort Man ska inte göra det för komplicerat För man kan inte ha en användning av det Om man skulle göra det Då måste liksom DM Veta din bakgrund in i minsta detalj och komma ihåg det Så att han kan utnyttja det. Men annars så behöver du inte göra Så stort är liksom, hej jag är från en adel och blivit fattig. Ja, det är en början. Har du en kreativ äh, liksom, speledare i det här då är det klart att det är bra med en om han vill bygga egna äventyr och bygga saker runt omkring för att krydda köpta äventyr om man säger. Ja. Äh, så kan det naturligtvis vara bra med en bakgrundsstory. Man kan liksom veva in händelser som har hänt förr äh, men då handlar det om att den som är spelledare eller är den som har fantasin och kreativiteten att bygga in där För att ja. sitta på en stor bakgrundsstory och, så ha, och inte det används Då är det lite overkill ja. Precis, och så det är också så här som <laughs> ibland händer Det som är skillnad med många tv-spel och sånt Där, ja, dör du så är det bara att börja om ja. Det är därför som <laughs> vi har en i vår grupp som har skrivit De här 4-5-A4 med bakgrundsstorya och sen dog den karaktären ganska snabbt. Mm, då. Och då är det lite så här, okej, okay, oj då, det kanske inte var det bästa. Och Men då lärde han sig också, sen ja, har den dödat två, tre karaktärer efter det också. Men då var det bara, ja, den är broder till den där bara för att försöka få in den där jättelånga bakgrundshistorien som fanns. Mm. Men jag tycker jag absolut att helt rätt det där med att man ska, det som jag tycker är viktigt, det är att man ska, som du sa där med ras och sånt. Att man sett sin är man god och så, eller vad man har fyrke. som färnan, han spelade ju tjuv Det första han gjorde i första äventyn det var att han snodde från nästan halva gruppen Och det är precis, folk tänkte folk började ju anklaga mig som DM för att jag hade lagt in något tjuvigt i, i det där de var liksom. men det var ju han som höll på och det ger... Och som liksom, om han råkar säga det till någon eller mellan han och mig som DM och fanan bara, det vi, gick vick och jobbade, gick och garvar så oerhört mycket åt det där för att jag fick allt skit för någonting han gjorde för, nej, de, ni är ju en grupp, det är ingen som liksom håller på mot varandra där och ja. det är ju det som är viktigt att, som man får fram den här historien, för det är ju då det som är bäst med Dungeons Dragons alla historier man får ja, ja. men kreativiteten i Dungeons Dragons är ju vid översteg något tv-spel som du inte kan planera. Eftersom du kan vända det precis hela tiden. Du kan ju liksom skapa intriger själv i gruppen. Bara liksom man delar med det om saker och ting. Eller att man går ihop och gör saker mot andra som andra inte vet om bara för att. Liksom. Mm. I ett tv-spel så är det ju en skriven stor och den ska gå på ett visst sätt. I ett Dungeons and Dragons så kan den ändra sig helt och hållet. Mm. Det är som, vi ska ju börja köra nu med de nya böckerna sen Och då är det som jag bad av gruppen och Som jag tyckte som jag lyssnade på en podcast som var lite kul det är att vi ska börja innan alla träffas Där jag tar en och en allihopa Vi sitter alltså alla för att höra den här Men som man kommer in i karaktären Att ni vaknar upp någonstans Och det är det som är hela er bakgrund Är man liksom adlig ja, men då kanske man börjar ett slott och då får man liksom gå upp och varför ska till den här staden som man ska till sen? Hela den som man kommer in i karaktär, har du bekänt dig? Ja, så kommer jag som DM spela de du kanske kom, Du bor kanske på ett kloster och du är liksom kvinnlig och så kommer fram en nunna och liksom väcker dig och liksom whatever. Så att man kommer in i det här och vi är verkligen en riktig värld. För jag tror jag kan hjälpa jättemycket just, ba, det behöver inte vara långt. Man, det är bara liksom jag ska bara kicka ut dig ur den här byn du är i eller vars du nu är Så att vi kommer in till själva äventyret och där träffas ni För det, det gjorde vi inte förut Utan då var det liksom att de hade redan träffats Ja, men det, det är ju den lätta starten Precis, men att då kommer... alla vi inte kickar in... in allihopa Nej, Alla är på världsljuset Precis, ja. det klassiska Men då kommer, vissa kommer inte in i det här med rollspelandet på en gång Utan vissa satt där bara Det var tre som satt och pratade, resten satt och lyssnade bara och, och så, då kommer man inte in Det är därför jag tycker Som jag, den här podden jag lyssnar på Det var mycket roligare när de tog en och en För då måste de agera Jaja. Så det tror jag det tror jag kommer bli väldigt roligt Även om det går jättesnabbt för vissa bara, Ja men jag är en stalldräng Jag går upp och sätter mig på min häst och rider iväg Okej, okay, ja, men då har jag i alla fall fått igång dig på något i alla fall. Sen kanske jag slänger in något annat. Om en eh, herren över stallet kommer och vi pratar med dig och det, det det. Så allt går ju alltid att göra någonting med. Men det är därför vi nu spelar er att skriva en historia så att alla kommer in i sin karaktär nu. Sen blir det väl man, Ja, men då kommer man ju kanske få ändra det när ni möts. För det tycker jag har gjort jättebra i de eventyr vi kör nu. Vi har några i gruppen som är riktigt elaka sfin mot de nya i gruppen. Jag vet. Men det är, det, som, det är lite kul också för då måste de andra upp och liksom biffa till sig. varför Jag, jag måste visa varför jag är, får vara med i det här äventyret i den här gruppen. Liksom Hallå, se mig, jag kan faktiskt göra någonting. Medan andra bara liksom lägger sig på rygg. <laughs> det är helt olika, så det är... Ja. Jag tycker det här med bakgrundshistoria och sånt är väldigt viktigt för att komma in i sin karaktär helt enkelt, för det är ju det som är Daniels undrägen, så att man kommer in i en annat liv kan man säga. Oh ja men sen är det också sen kan man också, som jag har jag har problem att skriva bakgrundshistoria jag vet det, det, inte, det behövs inte vara en hel bok precis mm. men det är rätt svårt att komma igång jag ser det här stora, jag tänker bara på det här stora, det, det, det är många som råkar ut för mm, precis. det är bra att... Man behöver inte ta det stort. Man kan först, om man redan har sin karaktär, redan mm. färdigbyggd. så kan man liksom, ja, men den att säga det är håret, den, de ögonen Och så skriver man, ja, men oj, den har ett ärre över ansiktet. Hur fick den det? Mm, precis. Liksom, och det var en strid, eller det var liksom ett knivdå, ett mordförsök, allt sånt där. Man måste liksom gå ut från karaktären först. Mm. Sen, ett tips också för om man ska bygga bakgrundshistoria. Absolut, och ett annat tips Jag är ju DM i våran grupp Och det jag tycker absolut man ska göra Det är att bolla idéer med DM oh. För som DM, jag har ju suttit och läst Mycket av de här äventyrna vi har kört Jag har suttit och skrivit äventyr också Nu har inte jag tid, därför vi ska börja köra med de andra böckerna men man har ju hållit på med det så mycket så sitter, och det är lättare att komma fram till grejer om man sitter och bollar med varandra så är det inte jättebra. Ja, men prata med DM, för han kommer ju inte berätta något för de andra. Han behöver ju ändå bli reda på hur du tänker och hur du spelar och kan få in dig i det här mycket bättre. Så det tycker jag absolut man ska göra. Och det är det som är viktigt för DM också att verkligen sitta sig ner och lyssna och inte pressa på massa med idéer om du ska göra så, här, så här så här. Utan låt den prata av sig lite och sen ge något eller någon sån här liten push. Ja, ja. Så man säger du att du vill vara riddare. Ja, men du kanske vill. Du kanske är med någon, från någon klan, eller du kanske är från ett visst tempel eller det. Det, det räcker så kan han börja spida på liksom. Ja. ja. Absolut. Absolut. Mm. Eh, men eh, har ni något, så här. Som, vi sa, Daniels, eller som jag så Daniels och Dragons, det är ju som jag tycker bäst, det är alla minnen man får. Har ni något så här speciellt minne som är extra skönt från era Daniels och Dragons äventyr? Det var faktiskt första gången jag spelade med dig som eh, spelledare. Ja så. De här groderna. Ja, ja. Första första man kommer in i gruppen, man vill hamna direkt sitt slags mål med några monster och så hoppade en jättegroda där var det var mm. så och så sväljer den mig. Sen var jag där resten av friden tills den slog ut mig. Ja, precis. Och du lyckades komma ut en gång, men då det var två grodor så den andra åt jag också upp och det var ju alltså alla satt där och bara garva för jag fusk liksom visst jag hade DM screen framför mig men jag slog ju inte just för men jag lyckades alltid äta upp dig. Ja, exakt. Och det var ju det som var så oerhört roligt, att de andra slog och höll på nästan att dö. Men du låg liksom med magen och klarade dina save ja, ifrån ja. att ha stryk. Men du bara låg där och kunde inte göra någonting. <laughs> nej, men jag kunde ju inte göra. Och ändå var... Jag var ju healer också, så ja. jag kunde inte göra några attacker. <laughs> nej, nej, det har du ju helt rätt i. <laughs> så jag kunde ju bara göra gudarna om jag skulle, kunde, skulle göra någonting. Mm. Mattias, har du några gamla minnen, eller...? Alltså, det har man ju. Alltså, eh, nu är det ju väldigt, väldigt länge sedan vi höll på att spela mm. eh, Dungeons Dragons, såklart. Eh, men det är klart att det finns eh, många roliga sena nätter, många roliga skratthändelser som har inträffat. Mm. Eh, sen finns det så här händelser som eh, har varit roliga och humoristiska. Sen finns det också när man blir väldigt engagerad och. Eh, involverat kanske i sin karaktär man har spelat länge med sin karaktär och eh, uppdraget går inte som man riktigt har tänkt sig eh, och personen börjar gå till eh, man vet att den här gubben min, min karaktär kommer antagligen att dö nu och eh, det slutade med att eh, vi fick eh, hålla i en, en kille för att han tänkte att spela i den på chefen för att han hade gärna hans karaktär man sa att man skulle behöva för förstjärn i köket, så att nu, nu avbryter vi för idag. Ja, det där var ett ja. ganska extremt exempel, men nej. Nej, jag tror såhär, 15 år kan man garva åt det. Ja, men, precis. Det, det blir så här, när man, man har verkligen engagerat sig i sin karaktär, man har gjort en bakgrundstorr och man har spelat med karaktären i flera år. Och liksom byggt upp äh, någon form av nästan relation till den här karaktären. Sen, äh, när, när, när det inte gick som alla ville så... Äh, Spårade du lite grann, men det var här det efterhand var det väldigt kul. Ja, det är ja, tur att inte bra. vi har haft det eftersom jag är DN och inte blev attackerad. Det, det är farligt med för mycket karaktär sig till sin karaktär. För. Man ska ta för mycket bakgrund, var, man ska ta för jag... mycket person... Jag har varit med om liknande, att det blev aldrig, blev aldrig så här hotelse eller något sånt där. Men han blev så himla förbannad blev han, för att hans yxa, det var, något, det var för att dra rekord. Det var en i vår grupp som hade fått en ring. Vi visste inte vad den var den var för någonting, men den satt fast på hans hud. Och varje gång så ger den här killen en yxa som han tar emot med den här i handen med ringen. Och plötsligt så sugs hans bästa yxa in i ringen. Som han, så att han kan ta fram den när som helst under striden. Mm. Det är En OP-ring som suger in alla yxor och vapen och det så förvandlar de till mycket bättre. Men bara han kan använda dem okay. Och den här killen som hade yxan gav dem Han blev så förbannad Och sur Så han var tvungen att avbryta spelet För att lugna ner sig en timme Och han kom inte tillbaka förrän jag Sa att jag kunde köpa en ny yxa åt han Ja det är ju såna Stört grejer som finns han, han levde sig verkligen in i rollen Mm. det bästa var också att han, han, hur vi startade historien, det var att han vaknade upp i en svinstiga också. <laughs> ja. Så sen, sen han, säger han att han har haft sex min gris. Jaha. Ja, så kan man ju också leva in. <laughs> i ja, ja. sådär. Han var liksom, oj. Var... Ja. Jag hoppas att det var ett bara. <laughs> ja, precis. Man kan hoppas. <laughs> Nej, men det som jag kommer ihåg från våran grupp speciellt, det som inte är så gammalt det är ju när du, Boff, bland annat var med och slogs mot några Giants. Nej, på min <laughs> Det är så att det var här var direkt när vi skulle börja nya äventyret och jag hade liksom tänkt Nej, men jag ska försöka locka upp de här karaktärerna upp mot bergen på något sätt. Hur ska jag ju det? Jo, men Giants. Inga vettig person ställer sig och slåss mot Giants. Och jag, inte, jag tar inte bara en Giants som en i tidigare spelet, precis innan hade ju dött av en giant utan jag tar fyra för att verkligen skrämpa, för de vet ju en av våra karaktärer har precis dött av en giant. Jo men, så jag skickar dem så att de blir omringade, ända vägen upp mot bergen. Gör de som jag vill? Nej, de väljer att stanna och slåss. Ja. Och, ja, boffet du dog. Ei. Jag hann och kasta fall en skydds Ja, det är bra. Ja. Sen var det jättens tur mm. och vad dum, sa du bara. Jo, vem var det? Var det du som stod? Det var du som skaka och, eller var det Färnan? Han kunde inte stå still i alla fall. Han stod ju upp på stolen för att han, han var så han var helt förstörd. Han, han bara, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Så han ställde sig på stolen helt och kollade upp över bordet för han visste inte vad han skulle, om man om han kunde sitta. Han visste inte vad han skulle ta sig till. Jag tror du satt vi bara och skakade liksom. För, ja, ja, och var ju och Ja, det var det är enda gången här Gruppen har varit helt knäpptyst förutom jag som sitter och småfnissar. <laughs> Sen blev det liv när vi skulle göra de här saving throw Det <laughs> ja. är om vi överlevde eller inte. Ja, för det var och väl det var tre stycken som var ner för räkning då. Men det var ja, väl bara du som dog som helt, sig. va? Nej. Det var en som bara klarade sig. Albert dog också. Ja, just det. Det var också där. <laughs> ja. Det var tre personer nere. Den enda healern i gruppen är nere och vi kan bara, jag kan bara upp och hila om jag klarar en saving throws och jag var tvungen på en 20. för att klara mig nej oh, jag dog ganska mm. och det är som så att det här äventyret var lite, har varit väldigt svårt, det är det vi ska avsluta det nu men mm. jag tror ja, förutom er två så är det väl tre stycken till som har dött A ja, plus en minion då Albert ja. Albert <laughs> Ja, ah, Färnan dog ju sen också. Ja. Ah, det, det är hemskt. Han dog ju två nu. Han har dött en gång, sen höll han på att göra en karaktär. Den tror jag lever... Du dog väl en gång till med din dvärg, ja, jag eller hur var Ja, jag dog. Ah. <laughs> ah. Jag har Ja, ah, det är som det är det. Men, eh, jag... Låg, låg jag... intelligens på karaktärerna, då blir det så här. Precis. <hör> Hög intelligens på karaktärer Alltså väljer ja. man andra vägar Det är Albert som har låg intelligens På sina karaktärer han, han kör ju alltid rage Han ska ju alltid vara först inne i slagen Och oh ja. tittar inte alltid vad som händer mm. Men nej Men det är sådana, vi, massor med sådana vi har ju haft en som heter Joel Eller vi har en i vår grupp som heter Joel Och han Det skenade en Vagn, häst och vagn och han väljer, ja jag ett HP, jag ska hoppa upp på vagnen Och jag bara, men det kommer springa, det här är en svår På, vad var det, 4 edition eller vad det är Han bara, nej men jag ska ändå, okej okay, Jag kollade upp hard, det var typ om det var 18 till 20 som du ska klara på en D20 Då ett liv, du dör om du misslyckas Ja men det är klart att jag gör det Jaha, ja men slå det, jag tänkte Och vad får han, jo han får en 19 klarare Man bara, ja men det rolig heller och det är också alla så att applådera och helt gris gristoken. Man bara, ja, ja, det är, så här, det är sköna minnen man kommer alltid ha. Ja, ja. Min nästa fråga till er är, hur är det att spela som spelare i Dungeons Dragons? Jag har ju inga erfarenheter det för jag har ju bara varit DM i Dungeons Dragons. Jag tänkte, för de som lyssnar nu som, ja, men hur är det att spela? Kommer jag, ska jag våga sätta mig ner och spela, hur är det? Har ni någon, hur känns det? det känns. Det känns faktiskt bra när man har kommit in i det. I början är det liksom, man vet inte liksom vart man har grejerna. Det är liksom, man är ny på jobbet, man är ny på ett ny skola eller någonting. Man vet inte vart man är någonstans. Mm. Liksom, man blir liksom ja, visst är det den här T20 ganska ska slå nu. Nej, du ska slå en T6a. Eller, man, man frågar mycket, man ska fråga mycket för att komma in i det. Så, man, så lägger man det på minnet så att Ja, man, kom, man kommer ihåg det till senare så man kan hjälpa andra sen som är nya. Precis, det är det också. Det, ett av det viktigaste är, i början, fråga. Känn det inte dum, utan fråga på allt. Oje. Fråga, kan jag öppna den här dörren? Ja, hur vill du öppna dörren? Ja, men jag vill känna på handtaget. Ja, där har du löst problemet. Oje. Man ska alltid fråga, för det finns ingen de som sitter, de vill vara med i gruppen men de är så här ja. tystlåtna och vågar inte riktigt prata med DM du behöver inte prata till alla, prata direkt till DM och ja. jag, jag vill göra det här, de andra bara nej du ska inte göra det, jo men jag vill ja, du är din mm. egen karaktär, du får göra exakt vad du vill, prata ja, ja. med DM istället men våga fråga, det är det viktigaste tycker jag men Liksom fråga vad är det för något i rummet och allt det där. Mm. Om det finns något bord eller stolar eller om det är någon speciell färg på väggarna och mm. sånt. Det är liksom bara fråga på liksom, Du vill veta hur rummet ser ut? Så säger jag, vill veta hur rummet ser ut. Är det någonting något speciellt eller något sånt där man, jag lägger märke till eller. Och så kanske det är en fråga om du har något speciellt drag eller något sånt Du får slå en tärning för någonting. Men är bara att fråga på. Det är det som är i början. Sen när man har spelat ett tag. Då kommer man in i den här rytmen och allt. där. Man börjar lära, lära känna personerna i gruppen hur DM är och det och... Mm. Så, ja. Alltså, jag, jag måste nog säga. Jag alltså, har en, en DM eller en spelledare som kan skapa lite stämning i sitt berättande i hur han lägger upp själva. Alltså står alltså. Det gör sjukt mycket. Eh, och samtidigt att alla spelare vågar slappna av lite grann när man spelar. Att inte ta det så sjukt seriöst och vågar alltså, gå in i rollerna, i karaktären och spelaren. Mm. Istället som inte inte liksom, fick och fundera på vardag utan droppa verkligheten en liten stund och sen bara gå in i den världen och liksom, slappna mm. av och köra. Liksom. Mm. Ja, men det är det alltid bra när man när man ska börja spela att man tar. liksom. Ja, 15 till 30 minuters skitsnackstund. som man pratar av sig mycket innan själva spelet, så man kan koncentrera sig. Så är får det inte bli så mycket, snack, annat snack än bara. Så det inte blir under spelets gång. Mm. Ja, men det är som vi brukar göra: att ni brukar ju sätta er runt bordet och sitter och pratar lite, hur om min karaktär och de här. Jag är så här och så här. Och, så, och jag låter ju er prata, för då kan jag som dem sitta och förbereda mig. Ja. För ni kan ju underhålla er själva, det är ju inte så att alla sitter ja bara, ah, men, eller alla säger, ska vi börja, ska vi börja. Säger ja ah, men jag ska bara fixa, och då börjar ni prata med varandra. Sen kan jag sitta där kvart utan och vara helt redo och bara sitta och lyssna på er. Ja. Men det är det man måste också tänka, för det finns en grej i Dungeons Dragon som de flesta bråkar om, och det är pengarna. Pengarna, pengarna, pengarna, det har hänt i våran grupp hur många gånger som helst. Men det man måste tänka också om man är i gruppen, det är inte att folk kanske inte är så här elaka. att Vissa säger, det här är mina pengar, kom nära dem och jag hugger huvudet av dig. Mm. Många gör det för att de spelar en karaktär och det är det folk inte tänker på. Mm. De tänker att aha, nu han skitsvinner mot mig personligen. Nej, han är svinner mot din karaktär. Ta inte någonting personligt. För det har nej. jag märkt väldigt mycket i vår grupp just med pengar. Att folk tar det väldigt personligt. Ja, för, ja, speciellt när vi kommer överens om hur... Ta dem ifrån dem istället. Mm. Men det är ju det också. Jag som DM, jag lägger mig inte i historien. Jag berättar en berättelse. Jag vill ju inte förstöra för mycket, utan börja ni bråka ja, men då är det sinsemellan sen gäller det att och, ä, men det är som du, man måste hålla koll på personerna, man märker om de börjar ta det personligt, då måste man ju säga det att, nej men, alltså det, då brukar jag avbryta ta bort min DM-roll och säga det att nej men, hans karaktär är så och för förklara för dem för vissa har nästan blivit tårögd man märkt, för att de blir så frustrerade och det är det som är lite Ja, man måste tänka att det här är inte personligt. Är det en tjuv? Han kommer inte vilja dela med sig av sina pengar. Nej, no. sure. Liksom Man väljer ju liksom vad man har för karaktär. Är du lawful good? Ja, men alla ska ha lika. Är jag chaotic evil? Nej, jag ska ha era pengar också. Ja. Det är liksom det. Man får inte ta någonting personligt. Det är något av det viktigaste, måste jag säga. Ja. Men det är lätt att säga att man bestämmer innan man Innan, i själva rollspelet innan man går ut på uppdrag och det är så här, i början när man bestämmer och träffas, så det är hur utbetalningar ska vara det. Precis. Du kan alltid säga att Man skriver ett kontrakt där att alla pengar vi hittar, eller en viss procent av alla pengar vi hittar ska gå in i en, i en gruppkassa. Mm. Så att säga. Och det är ju det som är viktigt för de som är lite mer erfarna spelare. Att verkligen ta kommandot och föra liksom det här att Jo, men så här gör vi, så här gör vi Så att de som är nya inte sitter där och bara Ja, men han håller på att liksom Ska ta mer pengar än mig Ja, men om han får det Så här, det här är varför han får det ja. För att han är en skitstövel till exempel Eller så ni förklarar Men här, ta lite av mina pengar istället Whatever ja. liksom Så man hjälper de nya och lite sånt där För när, ni, när man väl har kommit in i sin grupp Då vet man exakt vilka som är skitstövlar och inte ja. Vi sad. vi har enkel i vår grupp som är Assassin. Ja. Han är en av de enda som har överlevt hela tiden Och han vet det, så han är en skitstöv när han spelar den karaktären ja. Och han pratar skit om alla Och kommer det nya personer, han är ju den som bara Varför ska du vara med i min grupp? Ja. Inte vår grupp utan <laughs> min grupp Men så blir det ju när man har den äldsta karaktären som inte har dött någon gång och fegar, fe och fegar hela tiden Mm, precis Och det är där också Är, man love, är en spelare som är love Gud good Ja då säger han Välkommen, välkommen mm. En sån karaktär är inte våran som har levt längst Han är chaotic evil ja. Han ger er fingret och sen går vidare Och skickar in dig först i striden ja, ja, ja. Men då gäller det för de andra Som inte spelar så att Ställ ställer bakom mig, jag skyddar dig liksom. ja. Tyvärr så har inte vi riktigt haft en sån grupp Utan vi har haft den här Jag ska ha flest kills ja. Och är man en level 1 och möter en level 5 monster då är inte det så troligt Det kan hända men det är inte troligt. Jag uh, ska se här. Men vilken edition som ni har spelat tycker ni är roligast? Är det när man kör mycket med att man ska som de tidigare Third Edition att allt ska vara muntligt eller vill ni ha visuals med karaktärer och sånt att man har små gubbar och sånt? Det jag tycker är viktigt eller viktigt, men det mm. som vi använder mycket alltså vi hade ju alla karaktärer på papper man körde liksom med sina skills och stats och abilities och allt vad det var mm. men att man hade någon form av karta, vi använde inte så mycket ibland var i vissa strider ville man använda någon liten gubbe för att visa ungefär hur ställer du dig i mm. den här striden bara positionering är inget mer än så, använder vi dem till däremot vill man ju ha använder vi kartor eh, som får alltså köpa då till ja, drak och demoner. Alltså stora kartor över världen och liksom vad man kunde för kunde man man liksom bygga sin story. Här kommer vi ifrån och hit ska vi nu. Men alltså, man har byggt, eh, att vi går in från om liksom, man kommer från olika delar av världen. Liksom. Mm, precis. Och att det finns en map liksom, som man kan förhålla sig till och eh, sen när man gör upp eh, små skisser av det här huset man ska gå in i eller vad man nu gör som tema att man kan beskriva liksom att jag behöver inte ha det på bild så med kartor och maps och sådana saker utan beskriver du att så här ser huset ut alltså, så får man det lite själv i huvudet då använda mm. lite sin fantasi lite kan. Nej, jag, är, jag håller exakt med för precis som det är nu vi, som vi kör i vår grupp vi kör ju lite så här halvt fourth edition halvt fifth edition mest fifth edition då. Men det som är viktigt är just att nu har kanske inte jag varit så jättebra som DM att göra det. Att förklara exakt hur det ser ut. Det kommer att bli lite lättare nu när vi kör böcker där de verkligen har skrivit exakt hur allting ser ut. Men det är som du säger att man ska beskriva så att man verkligen kommer in i kan föreställa sig, är vi i en grotta? Hur ser grottan ut? Och kan föreställa sig att man ser när monsterna kommer ut. Men också att man använder minions så ställa upp. Det har vi kört alltid med. Att ni kommer härifrån, ställa upp er hur ni står. Det är mycket för mig DM också. för då så sätter jag ut gubbarna och sen, då vet jag exakt, dör någon. Ja, men då kan jag ta bort den och så sånt istället för att bara sitta och kryssa. Då har jag lite mera, alla har mera visuals och kan tänka taktik på ett annat sätt. Jo, ja, men just uppställningen, så vid, vid strider, strider, så är det, är det ett monster som kommer rakt framifrån. Ja, då, alltså, då talar man ju om, om man går... Charchar eller man ställer spas om och skjuter med eller vad man nu vill göra. Mm. Men när det är flera, så kanske man måste liksom att man. Körsar man då, då kan man ju att få någon i ryggen också. Precis. Alltså, det, är, det är mycket taktik. Då måste, och det... man, då måste man vara medveten om det. Eller? Och det är det som är bra med när man har nya karaktärer. att ska jag försvara någon, ja, men då ska jag ju ha de här två karaktärerna hela tiden. Annars säger jag, ja, men jag kör. Ja, just det, jag skulle ta hand om honom, var stod han nu? Ja, men han står ju ända där borta. Och du sprang ju hela vägen, du tar en hel runda då kan man istället Okej, okay, nu ser jag karaktären bredvid mig Då hinner jag koppla lite snabbare ja. Nej, men det är liksom som... Det är liksom, ja, det är, det är lättare att ha någonting som visar vad, hur, hur spelplan ser ut sådär mm. mindre, mindre fel kan det bli när, när, någon, när DM förklarar hur det ser ut För jag har varit med om det flera gånger att DM har förklarat att ett ställe hur det ser ut. Och sen när man går runt går till ett ställe och säger Dom: Nej, du kan inte gå där för det står ett bord i vägen. Men, men det sa du ingenting om. Mm. Eller att det var en stor bergväg, eller det är. En, det är, ja. Ja, det är som man inte har sagt som är i vägen. Då. Ja, precis. Man får inte den fulla förklaringen. Ja. Sen men kan jag en ni... sa sakn ja. också med den här, min nya DM 5 edition är ja, att från fjärde, fjärde edition, då hade vi de här uh, Abilities Mm. Det är det som jag saknar ibland i 5th fem, edition. Mm, det, har ju, alltså, det finns ju några abilities, men de är absolut inte exakt likadana. Nej. Attacken har ju blivit bra mycket förenklade. När man, I 4th edition hade man hade ju sju kort nästan, som man kunde göra att nu vill jag göra den här, jag kan göra tre special varje gång, jag har en mm. daily. Ja, det. det finns ju inte längre. Nej. Så sådana grejer har ju ändrats bra, så det, eller bra, det händes bra mycket, att det, det är absolut inte så läggerigt, utan det har, har förenklats oerhört. Ja. Men det är som de säger, de gick tillbaka till första, och det sen då var det är likadant, så här att allting är från början, typ. Mm, precis. Nej, för det som jag tror Fifth Edition kommer att vara väldigt lätt att få in nya spelare, jag tror det är väldigt lätt att få in nya i det här, för även som Mattias, du till exempel som är en gammal spel du kommer känna igen dig på en gång. Nya spel som aldrig har spelat, de kommer kunna komma in och... Man lättare komma in att, du ska bara slå en tärning för att attackera. Ja, denna är liksom. Men sen, hur tycker ni, med till exempel mat och tid, är det nånting man ska ha i ett äventyr, tycker ni? Eller att man måste hela tiden hålla koll på det där lite avans mer avancerade? Det är beroende på hur seriöst man vill köra. Ja. Visst är man så här superseriös och att det ska, ska ta extra tid. Att vi ska känna så mer rollspelaktigt som möjligt. Visst, kör med hur långt du får röra hur mycket du orkar röra dig per dag, hur du måste äta tre mål om dagen. Mm. Alltså där, och, och du, kan, du, du har ju en begränsning på hur mycket du kan bära. Mm. Ja, och, det, och sen har du ju, hur mycket, du, hur mycket utrymme din väska har och allting Det, det, det är mer verklighetstrogigt Men vill man bara ha eller, eller kör man bara för att man vill ha roligt och det, Då kan man ju liksom skippa mm. Jag tycker man ska, alltså, man ska ha en kombination Kanske inte att man måste såhär, Jag går och äter nu frukost eh, Men mm. att man ändå håller Att man liksom, ser till att man har med sig vattenron som man ska vara på ett uppdrag eller att du har mer i matransoner eh, men att man ändå liksom någon gång under resan gång att dem eller alltså att vi som spelare liksom sätter oss gör ordning alltså så alltså att man verkligen markerar att vi äter alltså, så mm. att vi får energi inför det att man inte har gått i sju dagar rötter för berg och inte ätit en enda gång. Alltså, då har man ju sv svält i ja när man kommer dit. Jag tycker sånt kan liksom även skapa lite dynamik till själva spelet, att det liksom... Ja. Ja. Det så... Sen kanske inte man behöver liksom såhär, ja, jag sätter mig ju äter... Jag har gjort ordningen sallad här av det här det här det här och jag steker lite kött nu i två timmar. Alltså... Mm. Då dör spelet lite också. Ja. Om man gör det till... Man kan alltid dra saker till sin spets, i olika mm. håll. Det är som med de flesta spelare som jag har spelat med, de säger... Ja men en sån här uh, ranzon som brukar komma här och där... Ja, det är en dagsrasjon, det, det, det klarar dig för en dag. Liksom. Ja, men den det är som i vårat äventyr, vi kör ju inte med tid eller mat. Nej. För de som är inne i spelet, de säger ändå, ah, men vi vi, vi, vi vila nu, vi vill sitta och äta. Ja, ja. Då vet jag det, jag behöver inte hålla på och hålla tokål så där, jag vill att vi har ett roligt äventyr. Att det hela tiden går framåt istället för att vi ska hålla på och småkäcka hela tiden Utan ja. jag vill berätta en större historia Jag vill bättre så att ni får spela upp sen om ni, när ni vilar och säger Om jag vill att oss och vila, vi sitter runt en lägre eld och vi äter mm. Fine mm. Liksom, Det är det som är lätt nu för tiden, då finns det en check som heter Nature ja. Slår du Nature, ja du hittar bär, ät Du hittar, du hittar djurskjuten Ja, då har ni. Det är inte något som ett måste, utan det är så här flavor-text. Det, det är då du surprisar oss med att det kommer en, en jättefambarget och slår ihjäl oss när du sitter och äter och inte brädda. Nej, precis. Alla har lagt av sig rustning för att eh, man har fått exem eh, från armor man har gått att burit på hela dagen. I ja, och precis. Man har fått exem på kroppen och måste vi lufta lite så att kan man avstå armor, så kan man, då blir strid. Ja, ja, det kommer en hägg och du kör och då, Ja, men då måste man slås anarmt liksom. Ja. Mm. ja, men det är sådana grejer som kan hända. Liksom, det betyder ni kommer ju ändå vila. För att det finns ju de här snabbhealing Det är ju liksom, för att ni ska helas, då måste ni vila. Ja, men då kan vi säga att ni äter samtidigt. Och där händer ju grejer ibland. Ja, men om, om vi skulle köra med tids- och planering och det, skulle ju våra kampanjer ta liksom sju år för att bara klara första rummet. Ja, precis. Vi, det är väldigt olika... Men som när vi sitter och spelar, vi spelar ju inga kortsektioner. Vi brukar ju sitta och spela tio timmars äventyr ibland. Och och, ja, och ska vi då ha tid? Ja, men då sitter vi dubbelt bara för att komma lika långt. Då är det väl roligare att få en rolig historia. Så att ni har någonting att verkligen... Ja, men kom ihåg när vi gjorde det här, det här, det här. Ni får mera sådana delar. Mm. Men ja, jag tänkte en sista grej bara presentera, eller som vi så sa tidigare, att vi ska ju börja spela den nya boken och den heter Tyranny of Dragons Horde of the Dragon Queen mm. och jag tänkte har ni några så här tankar, hur ni tror äventyret kommer att vara nu? Mattias, för det kanske är lite svårt som inte har spelat i det, men du Boffa har ju spelat med gruppen förut tror du att det kommer att bli någon skillnad nu när vi spelar med riktig bok, eller tror du att ni kommer att överleva? Ja, i början kommer vi nog kanske ha lite mer samh samhållighet, mm. hålla samman och hjälpa varandra. Så där. Men sen när vi kommer upp lite högre level så vi börjar liksom komma in på karaktärerna så kommer vi säkert att bli lite mer avståndsaktiga men ändå hjälpa till som en grupp blir. Man kommer inte tycka om allihopa men sen när, när någon hamnar i knipa så kommer vi väl hjälpa den personen fast vi inte tycker om den. Jag säger så, jag lyckas ha alla Alberts karaktärer, bara så kommer de nog att lösa sig. <laughs> Det är så du ska tänka på. Ja, Albert klarar sig själv. <laughs> ja, men en sista fråga. En bra grupp på fyra, vilka, vilka klasser ska man vara, tycker ni? En grupp på fyra? En grupp på fyra. Uh, healer, en riddare någon som kan tanka väldigt bra. Mm tål mycket stryk i alla fall där är ju en diskussion på om det är en, en, en riddare eller om det är en barbarian eller något sånt där mm. sen är det en supportare det ska i alla fall vara en ja, i alla fall en wizard eller en druid mm. ska Jag säga. för druiden om det är en druid så kan den hjälpa till att hila lite men den kan ge mycket support också mm. och ja som fjärde det är en rogue skulle jag hoppas. en rogue ja Range GPS behövs ju ofta liksom, på något vis, så alltså, de brukar kunna bidra med en del. Mm. I min erfarenhet, alltså i någon form. Eh, sen om det är en Archer Ranger Mage någonstans som kan ändå ta någonting på lite avstånd så oh. tror jag kan det vara till fördel ibland. Mm. Oh. Ja, men det är kan nog. Mm. Vi brukar ju oftast bli en liten grupp så troligtvis kommer det finnas någonting av det här. Men det är ja. viktigaste i gruppen är i alla fall en healer. I vår grupp som vi har, då har det i alla fall varit. <laughs> <laughs> det är oftast, oftast behöver det alltid en healer som man inte behöver använda små ansoner hela tiden för att komma upp till liv. Ja, men med tanke på hur vår grupp spelar. Mm. Så är det alltid bra en healer. Ja. Och det är ofta jag som går gå på. <laughs> Precis, Och med 5th edition är inte vem som helst kan hila. Då är det liksom du måste ha en healer eller en paladin. Ja, men det var väl ett bra första. Vi har spelat in 45 minuter ungefär, så det var väl ett bra första avsnitt. Så kommer vi tillbaka sen när vi har spelat klart Tyranny of Dragons, Horde of the Dragon Queen och går in lite på djupet på den boken och berätta hur det gick för vår grupp och hur vad vi har för karaktärer och sånt. Mattias och Fredrik, tack så mycket för att ni ville vara med. Ja, tack själv. Tack själv. Så får vi höra oss, alla ni lyssnare, när ni lyssnar på nästa bit om nöderna som kommer på torsdag. Ha det gött, hej!